Син сонячного Палермо. Він устав із п'ятими і скрикнув, як колись кричав його товариш до нього: Аванті! Чи це він наставив і цівку скоростріла в груди? Аванті! І стала перед ним дівчина з очима повними сліз і шаленого гніву, білася. Вона звела руки, як янго крила. І, замахнувшись парабелумом, закричала, вибухнула зливою страшних слів, доконуючи найбільший парадокс. Опинившись за межею можливого, бурхнула з серця відчай потопаючої любови ураганом жахливої лайки. І встав той рябий і вугластий солдат, той понурий, але чесний вояк, і сказав громоподібно — «Дай людям хліб, це люди!» І всі вони встали, різноплеменні і різноязичні, ті втілені іскри безсмертної людської душі, яка не хоче вмирати і яку не можна, ні, не можна вбити. Вони підвелися над ним і стали як мур, а він уже лежав розпластаний у багнюці». Тоді крізь Гомін усіх інших спитав хтось понурий, «Та це ж той блідий майор у шинелі на опашки із виразом смертельної втоми, з зневіри, сарказму. А чи ти віриш у людину?» – спитав так, ніби це він питав як суддя на трибуналі. «Вірю!» – гукнула Максимова душа, вирваючись крізь зуби, зціплені мукою. «Вірю!» «Авантіж!» — сказав син сонячного Палермо. І вони його підвели всі гуртом. На якійсь невловимій грані прозвучав наказ, волю якого не можна було порушити. Прозвучав так, як він прозвучав. Був уже раз тоді на бульварі, сказаний чужою мовою, але збагнений відразу сином сонячного Палермо. Зсіпивши зуби, Максим одвів рукою наставлену на нього цілку скоростріла, звівся і пішов. Пішов. Аванті. Він пішов у буреному потоці вогненних рефлексій, несений ними і підхоплений стихією зовнішнього світу. Та стихія обертала ним. Але іскра викресеної волі жевріла дужче, дужче, і от він уже йшов сам, і ніс ту іскру. Лише гайдався, як язичок, Заголоженої вітром свічки, Що ось-ось, ось-ось погасне, Але не погасав. Свічечка розгорялась у велике полум'я, Те полум'я роздмухував хтось жадібний, Дикий, пристрасний, божевільний Від великого гніву і великої любови. Він той хтось. Такий, як син сонячного Палермо, як той солдат Рябий, як Вася Танкіст, як блідий майор, як тая мати з образами Спасителя і Марії, як вони всі. «А чи ти віриш у людину?» «Так, вірю». Розділ п'ятнадцятий. «Гайворон». Яка чудна і яка чудесна назва «Гайворон». Вона пливла разом із червоними і зеленими колами в його гарячковому мізку, переливаючись усіми тонами спектра, мов якась висолкова симфонія, відсвіт прекрасного дитинства. Назва як пісня, як мрія, як легенда – Гайврон. Ще в дитинстві при цьому слові у Максима заумирала душа. Те слово відкрили десь, як колуб Америку, і привезли звідкилясь сусіди – і воно війшло в дитячу душу з їхніх оповідань, як загадкове слово. Ті сусіди, відкривателі світів, шивці, кравці, бондарі, стельмахи і решітники, їздили всюди по ярмарках і особливо часто в Гайворон. Всі їздили в Гайворон, а тоді довго говорили про нього. І Максим заздрив їм, слухаючи їхні оповідання про захоплюючі, хвилюючі подорожі, по їхній сонячній, прекрасній, загадковій землі, десь у якийсь казковий, химерний, мелодійний, гармонійний город-царгород Гайворон. З цією назвою міг ще трохи змагатися хіба що Калантаїв, привезений тими ж самими мандрівниками, відкривателями світів, стельмахами та решітниками з невідомої загадкової землі. Господи, і хто ті назви повигадував, але Калантаю все-таки не те. «Гайворон О» — це слово жило в Максимовій душі, перетворюючися помалу у своєрідну химерну легенду. Вже в школярські роки це слово в його душі розгорталося в надзвичайний образ, асоціюючись одночасно з Шевченковим «За байраком байрак, а там степ і могила» та з пушкінським полем із Руслана і Людмили, тим полем, де лежить одрубана голова велетня на мечі. Нашаровуючись, ці дві асоціації творили незабутній образ, що лишився на все життя. Дике поле і червоне небо, буйна тирса і червоні маки. В тім полі могила козацька, висока-висока, роззяплена, як вулкан, а навколо могили не одна голова велетня на мечі, а багато-багато їх, силовусих, чубатих, запорізьких голів стоять на мечах, і їх не приймає земля. Нас тут триста, як скло, товариства лягло, і земля не приймає. А вороння крутиться над ними, виграє на червоному тлі неба над тим полем, Гайвороном. Ніби крикливий вороній смерч стоїть над тими сивовусими героями, велетнями землі української, що десь чекають чуда, раз земля не приймає і вороння не вклює. Гайворон. Щось таке зворушливо звучало завжди в тім слові Максимові, і так воно звучало йому ще й тепер. Може, тепер воно звучало йому так... Тому що воно в'язалося в його пам'яті з річкою його дитинства, на яку, як на голубу нитку, була нанизана в його свідомості назва цього міста разом з іншими звучними і блискучими назвами міст і містечок, прив'язаних до самого його серця. Білгород, Гайворон, Охтирка, Скелька, Опішня, Диканька, Полтава. Нанизані вони всі дорогим розком на голубу нитку із золотою прошою, ім'я який Ворскла, і мерехтять усі, плинуть у широкий Дніпро. Ось у тім Гайвороні, у тім звучнім місті Гайвороні, і мала ніби вирішуватися їхня доля. Там мав бути трибунал, чи то військовий польовий суд. Процес, позорище, голгота. Там, де голови велетнів в дитячої уяви, лежать на мечах заворожені. Нас тут триста, як скло, товариства лягло. Ген-ген був в він там, на синьому тлі, якийсь чужий тепер, невідомий і загадковий. Там, але до нього так тяжко йшлося, що здавалося, до нього дійти взагалі було неможливо. Та й то добре, Либонь. Але Гайворон вабив, як вабить усе смертельно небезпечне. І хоч усе, здавалось, тупцялося на місці, не здібне вирватися з пекла, все те разом із пеклом посувалось таки до Гайворона. І Максима ноги несли теж уперед туди, де вже мав бути кінець усьому. Власне, він не йшов, його гнав якийсь надлюдський інстинкт, гнав його душу, а тіло несла стихія, в якій він плив, мов тріска на каламутній бистрині. Бо він у тому стані, коли тіло його вже було немовби само собою, а воля сама собою, коли воля без сила перебороти інерцію байдужого, розчавленого, до краю виснаженого і агонізуючого тіла. Горіла і шалено билась крилами об нього, обтеє тіло, як обгливку землю, не в силі піднести його своїм поривом у гору. Для цього сила її мусила б бути подвоєна, потроєна, в двадцять разів збільшена, Ба, вона мусила б бути титанічною, щоб переступити межу можливого. Переступити межу можливого. Зовнішній світ для нього погас, горів тільки вогонь у середині.